Це тобі. Май радість і ти. А де мама? На роботі. А що? Ти се боїш її? Ні. Лиш вона не має торкатися до цієї фігні. Бо це машина духу. Чувс? Ага. Я сховаю. Сховай. В свою душу. А де вона? Де? Видко, що він не знав. Тицнюв у черево. Тут. Тут? Я гримнув його кулаком у тут. І він квікнув і вимучив: дурню то черево і болить. Я хотів знати, де болить душа, та зайшла мама. Я кинув коробку під ліжко моє і тихо до мами. Мамо, це мій друг Юра. Дуже приємно, пронямряв Юрко, і хотів затиснути капцем під ліжко мамині плавки. Але я здоймив їх і поклав на місце. А мама почервоніла і побігла з ними на двір. А Юра гримнув мене в писок і побіг за нею. Але мені до лампи, бо я про нього забув. Я витяг з-під ліжка мого коробку і довго на неї дивився. Я на все довго сидів Ось думаю не про то. Але цей раз Довго не дивлюсь, Бо вже ніч і треба трохи Поснити свої сни. Машину І трунгу. Мацаю чорну коробку і раптом Раптом Лечу. І лечу. І лечу. І зима. Я в стайні якийсь Чи в стодолі Чомусь коло білого, ніби вікна стоїть старий чоловік, і віхтем соломи мастить мені тіло медом. Стає тепло, аж дуже. Ти хто? Я символ віри. Ти з того народу родом, що дуже любить символи. Я не з народом, я, я. А ти хіба не народ? Я про це не думаю. Але ти цим живеш. Я живу домом і квітами. Цим і живе душа народу. Цим і жива. Ти Бог? Бога нема на землі, а в небі. І в небі. А символ Бога? Символ Бога – це ти. Що ти верзеш? Я кажу. Як піп – казання. Як сонце – правду. Ти символ сонця? Так і кажеш, символ правди? Ні. Символ правди сама правда, правда це все на землі, і ти, і ти не знаю. Як ти не знаєш все? Це не людина знати, а що таке душа і де вона? Вона в усьому, у серці, в оці, в грудях, у дротику твому, у всьому. «А мама каже, що дротик – це фе. Ти мамі віриш? Ні. Я її ненавиджу. Я боюся своєї ненависті. Але я товк би ці губи прокурені, руки і очі. Я товк би це голов і чим хочеш. Але то мама, чорт би її забрав. Я не можу її забрати. Ти чорт і символ віри». Віра мусить бути з рогами, щоб їх можна було прибити над ліжко і вішати білу лапшу. Я не люблю лапшу. Коли вона пливає у молоці, мені си здають черваки. Черваки теж люди. Люди теж так само повзають, люблять гімно, чим не люди. Я про це не думав. А про що ти думаєш взагалі? Про той день? Про який день? Про той. Ти що не знаєш? Я вже писав. Ти не писав, не бреши. Гортаю книжку, що він мені дав. Того дня там нема. Той день починався свіжо і чисто. Сонце джурило так само і листя співало так само. І я так само на грудях толоки. Але хтось кинув у мене камінь, то була мама. Їдь у Слубуздію, купи мені дезодорант. Куда? В Слубуздію, дурню, на ровер. Леж не поломи, бо то вуйка, кандила. Сонце ще не зійшло, то я муси їхати. До Слубуздії. Рама гейза висока. Але я все не бою. Що маю все бояти? Як кишенці строчки маю маки, Червоні, гарячі, Три рублі тримаю в долоні, Би маки мої не зів'яли. Ровер годорогає по-сухому, Глобудзія через два горби від нас, Там завжди у в магазині, Бо хотір вп'є хат, і завжди їду по дезодорант для тої курви. Що? Чо я так кажу? Я так не думаю. А тут сказав. До горба тяжко, хоч бритай та й зліза веду за рулі. Був колись дурнувати Сізіфа, якого дідька котив свій камінь. Міг би гахнути толом чи чим-то і все, але... Горб обсипали маки і довгоногі ромашки. Вони не дуже файні і пахнуть імном, але квіти. О, я знаю, чого він котив свій камінь, той дурнуватий Сізіфа, він любив квітки. І я з горба сидивлю в долину, зараз я буду там, а там зліва. Яр збитим склом і сміттям. Справа – гниленька річка Котлета. А посередині стайня, чи може стодола, ет два рази,